Veste de seară. Argatul celistet. Poveste populară. Odată mai de mult un om bogat își tocmi o slugă. Înțelegerea dintre ei întocmită de bogat era ca argatul să l slujească pe stăpân până va cânta cupul. Iar în zapisul de înțelegere, bogatul adăugase ca aceluia dintre ei care se va supăra pe celălalt din orice pricină să i se taie nasul Pe deasupra, supăratul să mai și primească drept răsplată din partea celuilalt 30 de lovituri de toiac pe spinare Pentru o zi plecară să treiere greul din hambar, munciră până la amiază atunci stăpânul lăsă lucrul și se înapoie în casă Argatul înțelese că stăpânul s-a dus la masă și pe el se face că l-a uitat Nu stătu pe gânduri, umplu un sac cu grâu și se duce la o vecină Vecină, uite, îți propun un târg e? Ia dumneata sacul acesta cu grâu și dă-mi în schimb o bucată de slănină și o pâine Păi bine măi omule, cum ți-ai mai sacul pe o de slănină și o pizza? E Vrei iau, ba. E, Cum nu? Uite, ia stai aici ia și potolește-ți foame Aflând una ca asta Stăpânul se mânie în sine Dar nu îndrăzni să zică nimic de teamă Să nu înghită papara din partea argatului Dar de atunci se hotărâ să nu-l mai lase pe argat Să intre în hambarul cu grâne După amiază stăpânul porunci argatului Să ungă trăsura și să înhame caii Pe cei roșii în față, pe cei albi în urmă Stăpână Domnul mi-a cerut să îmi trăsura, dă-mi, dă-mi o oală cu gântură A bine, dacă domnul așa a zis, ia acolo o oală întreagă Ce ți-o prisosi să mi-o duci înapoi, auzi? Argatul unse ce unse, până aproape termină toată oala. Atunci, văzând că lui nu-i mai rămâne nimic, se duse din nou după stăpână. Uh, stăpână, mai dăm oala cu untură? Da, ce ai făcut, omule, cu atâta untură? Păi ce să fac până să le muși pe toate scările, scândurile, roțile, oieștea și celelalte părți ale trăsurii? Trebuie multă, e untură, multă, nu? Ia pleacă de aici, hai, du-te. Ți-am dat oala întreagă, nu-ți mai dau nimic. Du-te și Nu hamăca a ce stai? Nu Argatul, supărat în sinea sa, se duse să înhame caii, dar înhămă caii cei roșii în față de oiște, iar pe cei albi îi legă la spatele trăsurii. Stăpânul ieși și când văzui isprava îl întrebă... Oh, o, no. A, a, pentru ce ai legat caici albi în spatele trăsurii, ne totule? Ei ce, nu mi-ai părugit dumneata stăpâne să-i înham pe caicei albi la urmă? Doar asta am făcut, de ce nu? Că te-ai supărat, Nu, nu, no, no, nici de cum, nu, nu, nu, nu, nu Stăpânul fierbea de furie Brr. Dar teama că-și va pierde nasul și gândul la cele 30 de lovituri pe spinare Îl făcură să se domolească Brr. Se lipsi de ajutorul slugii și înhămă el însuși caii așa cum trebuia. A, așa. Acum mai tu mă. Acune, mă. Vine un quașu, urcă-te în trăsură. Haide, de seamă să nu te mai urcă <sus> Vine să Argatul se urcă în trăsură. Acolo atârnă mâna din joacă pe cuiul uneia dintre roți. Se jucă, se jucă până ce-l scoase din lăcașul lui. Roata, după un timp, se desprinse și se duse de-a rostogolul. Trăsura, rămasă între roți se lăsă pe o parte. <sus> De ce nu mai că mai că roata asta stă să cadă? Tu vrei să murim amândoi? Păi, nu ai spus să nu mai vorbesc? ce să facă? Am tăcușul. <gântu -s> <gântu -s> de hamă repede, un cal și du-te după roată. Sluga plecă, găsi roata în drum, o ridică și o atârnă de gâtul calului. Roata, grea de tot, îi pleca capul calului până aproape de pământ. Și când s-a mai și urcat argatul pe spinara sa... Căzul lat la pământ Îl omor Îl omor cu mâna mea Doamne, doamne, ce nenorocire Cum de mi l-ai scos în cale ce -ai mai mai Păi ce văd că. de acum acum cine mai facem hai înapoi acasă. Hai acasă să-i. Ci se bă că nu că era că era cam slab. Dacă nu mai lăsa să intre o hambar, Vezi așa nu ai hrănit bine bietul animal. Uite, aul a murit. Oh, a murit calul. A doua zi stăpânul nu mai îndrăznea să-i dea ceva de făcut slugii, nu de alta, dar tare teamă prințese de pocinoagele acestuia. Stă tu și se gândi, apoi îi porunci să se ducă în ogradă și să facă ce vede că face și vecinul din curtea alăturată. Argatul se duse în ogradă, se uită peste gard și-l văzu pe vecin desfăcându-și acoperișul. Îndată se cățărea pe o scară până în vârf și începu să arunce țiglele noi, nouțe de pe casă. Una dintre ele căzut drept pe un purcel. Purcelul muri! Stăpânul auzind gălăgia din curte, ieșe în fugă. Mai, mai ce face acolo? Ei, ce faci și vecinul? Nu așa le-am mâine totule, mai pe vecinul avea acoperișul spart. Mai! Iar al meu era nou, tu nu te uiți. Ei, nu mai coboară tu de acolo ca să vezi tu. Vai de tine, tot băca la stăpânirea, mi se pare bine sau nu cumva tei ai supărat? Nu, nu, nu, nu, nu, mai, voi ce Voi cum să mă suferi? ce? ce chiar mă bucur? Uite, ne Ia uite, râd. vezi? În mintea bogătașului nu mai era loc de altceva decât de cum să facă să o termine cu sluga. Una s-o cotise, alta ieșise. În fiecare zi avea parte decât o bucurie pregătită de argat. Ce să facă? Se gândi, se tot gândi, până când... da. Auzi, Colea, mm. cum să o face seara da. te dus frumos în nucul ăla din fața casei Și, Auz? Mm. când îl vezi pe... Pe da, merg da, da, de argat da, Să începe a face precum cucu oh, Da, te uci în nuc vezi, și vezi faci vezi ca un așa. Cum sosi seara, femeia se duse în curte și pe nebăgate de seamă se cățără în nuc așteptă i puțin și cum îl văzu pe argat, început a cânta Cucu! Cucu! Cu, cu dupăunul ieși în fugă din casă și ducându-se drept largat la îi zise: "Auzi, nu mai Auzi, gata!" A venit vremea să ne despărțim! Este pune. Eu cred că nu e lucru curat cu cântecul acesta. Cred că e cu uvrajit. E, da. e, e, e, e, e, e, e, că... e, e, e, e, e, e, nu e, e, e, e, e, e, e, e, e, nu e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, E, e, ea mai bine spune, e, ce să-ți eu ca să mă părăsești, mai? O sută de galbeni <gătări> Sumă mare la acea vreme, dar stăpânul numai decât îi numără argatului banii Să nu mai stea prea mult prin ograda sa Sau mai rău, să nu cumva să-i vină pofta să dea cu veiul În prețioasa sa pasăre din nuc Ați ascultat Argatul Celisteț, poveste popular. În distribuție: Mircea Constantinescu, Cristian Iacob, Ruxandra Sileteanu, Ioana Popovici-Chelaru, Petre Lucu.